Základem dnešního biblického zamišlení je oddíl z druhého listu apostola Pavláky Korinským. Píše, jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji. I když jsem toho chvíli litoval, vidím, že vás ten dopis na čas zarmoutil. Ale nyní se radují, že ne, že jste se zarmoutili, ale že zarmutek vás vedl k pokání. Byl to zarmutek podle Boží vůle. A tak jsme vám nespůsobili žádnou škodu. Zarmutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse. A toho není proč litovat. Zarmutek po způsobu světa však působí smrt. Pohledte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle, jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jako bázen, jako touhu, jako horlivost, jako snahu potrestat vyniká. Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. A tak, když jsem vám psal, Nepsal jsem kvůli tomu, kdo se dopustil křívdy, ani kvůli tomu, komu byl ukřívděno, nebrž proto, aby se u vás před Bohem projevila vaše oddanost k nám. To je pro nás povzbuzením. Milí bratři, milí sestry, co se vlastně tady stalo? Snažme se rasluštit co se v Korintě stalo. Pavel, tehdejší přátelé v Korintě v dřívejším se těžce urazil. Možná se domníval, že už nemá co ztratit po té, co se už všichni obrátili proti němu. Zoufale se pokusil bránit proti vyčítkám a podezírání. Pozdě o tom říká, později o tom říká Psal jsem ve veliké stísněnosti a ve sevřeném, sevřeném srdci s mnohými slzami. Ne proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali, jak veliká je má láska k vám. A proto nevíme, co se stalo. Potom nevíme. Ale v dalším dopise čteme, že se usmířili. Že ty, na který Pavel utočil, byli potrestáni. Nyní nechce Korintiany znovu urážet. Uvědomuje si, že přestřelil. Že to, co napsal v posledním dopisu, byla rána pod pas. Ale ukázalo se, že to přece bylo k něčemu dobré. Oni se konečně probudili ze sebe klamu a učinili pokání. Jeho silná slova jim tehdy působila takový šok, že se jejich postoj opravdu změnilo. Z toho má Pavel radost. Ne z toho, že, se, že ji zdeptal, ale z toho, že to mělo účinek. Předpád těchto kapitol je však matoucí. Hlavně kvůli tomu, že sbírka Pavlových dopisů, které se k nám dostala do Nového zákona, obsahovala zřejmě materiál z více dopisů. Podle tématu byl uspořádan do dvou dopisů, ze kterých průběh Pavlovy korespondenci už jen obtížně rekonstruujeme. Pavlova slovo ovšem vychází, to je právě zde důležité, z konkrétních událostí, které byly naplněny emocemi a vážnými. Do Bible se však dostali kvůli Pavlovým významným teologickým větám, jako například kvůli této větě: Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spásě. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Proto jsem do pozvánky na tuto bohoslužbu dneska napsal téma Co vede k pokání? Zármutek vede k pokání. Prosím, přemýšlite chvilku i vy, každý sám pro sebe, co se musí stát, abych změnil svůj přístup, změnil svoje chování. Co u mě vede k pokání? Tuto otázku si položme jako dospělí lidi. U dětí, já vím, že tady jsou i nezletilé, je to trošku jinak. Děti mají poslouchat svým rodičům a když se chovají špatně, dostanou třeba na zadeček a je to už lepší, že? A nebo ještě lepší nějaký vzorný chování od rodičů, tak se děti poučí a změní svůj přístup k práci nebo ke škole nebo k Ale právě u dospělých to takhle většinou už nefunguje. Tak snadno se už od svých zlozvyků nezbavíme. Dospělý člověk se, pokud vůbec, učí jinak než dítě. A pesimisté říkají, že dospělý člověk se už vůbec nezmění. Ale pomůže třeba šoková terapie. Trochu to tady takhle zní. Pavel naznačuje, že korentianům připravil něco, čemu říkáme v Němčině ohen pod zátkem. Nejde tedy o tom, že jim něco sděluje, že ji informuje, že ji upozornuje na to, že je špatně, co, jak se chová, ale používá silná slova. Jistě poznávat vlastně chyby je důležitý předpoklad, ale normálně to nestačí. Horší je, že stejně už, i když to vím o svých chybách, se jich nezbavím. Zajímavý v té Souvislosti jsou třeba ty kampaně proti kouření. Snaží se obrázkami bali na baličku cigaret ukázat důsledky kouření. A je spousta kouřáků, o kterých to nezabírá. A kouření je ještě závislost, které není příliš provázena fyzickými projevy jako jiných drog nebo alkohol. Ale ani toto většinou nestačí konfrontovat člověka s následky jeho chování. Biblické slovo za takovou změnu celkového přístupu, ten biblický výraz je metanoja, pokání. Jsme tedy u tématu postní doby. Žid, pokud rozumíme postní době evangelicky, zde nejde o vnější rituály, dodržování nějakých předpisů, nebož jde o vnitřní proměnu člověka. Co mě teda přivede k tomu, abych svůj život opravdu změnil? Pavel navrhuje zármutek. Co tím myslí? Myslí tím, že to musí bolet? Dnes se měním, musí to hodně bolet. Musím prožívat hlubokou krizi. Nebo ve stylu středověkých flagellantů, který procházeli ulicemi a byčovali sebe, vstoupili jsme do postní doby, teď budeme sedm týdnů smutný, myslí to Pavol takhle. Pavlovi nejde o zarmutek jako princip. Tocíž právě rozlišuje mezi pravým zármutkem podle božích vůle a škodlivým zármutkem po způsobu světa. Tomu druhému můžeme říci moderným výrazem mazochismus, když člověk to smutné, bolestivé, co na něj přijde, bere na sebe dobrovolně a lhostejně, když se s tím vyrovná, už nebrání, Aniž když by toužil se z toho dostat ven, pak to není zdravit. Tak to vede k depresi a ke smrti. Takový nezdravý zarmutek nepovede, nepovede ke změně, ale oslabuje nás. Jsme z toho nemocní. ber nám radost z života. Od hříchu, ať je s ním spojen, nevysvobozuje ale nás v ní ještě upevňuje. Žijeme v přesvědčení, že odnášíme trest spravedlivý, aniž bychom Boha prosili o odpuštění. A tak může být to nejdůslednejší postěnice k ničemu. Naopak zármutek, o kterém píše apostol Pavel, zármutek podle Boží vůle nás může osvobodit. Tento zármutek neškodí, ale pomáhá. Je zajímavé, co Pavel uvádí jako účinek tohoto zármutku. Opravdovost, ochotu ke omluvě, znepokojení, bázen, touhu, horlivost, snahu potrestat viníka. Většinou se tady nejedná o faktické následky, ale o pocity a změněné přístupy, které se z toho zarmutku rodili. Nebo bychom mohli říct, jde o motivaci. Pokání je víc, než litovat své chyby. Odpuštěný je víc než žádat zrušený trestu nebo trestu za činný nebo nečinnost v minulosti. K pokání a k návratu k Bohu patří to, abych své vlastní jednání bral vážně i emocionálně. Abych se uvědomil, koho jsem s tím ranil. Pokání se nerodí tím, že studuji nějakou knihu nebo dostanu nějakou informaci. Pokání se nerodí se vzetím, že budu se zlepšovat a zdokonalovat, ale pokání rodí se tím, že se dívám do zrcadla na sebe a tím, že se dívám do očí tomu, kterého jsem zranil. Z toho vzniká pokání, litování, motivace ke nápravě. A nakonec i odpuštění a společenství s Bohem. To, co vidíme, může být smutně. Zármutek, ale ne ze zoufalosti a beznadějně, nejbrž z toho, že vidíme sebe tak, jaksi jsme. A tohle je předpokladem tomu, abychom se skutečně k něčemu pohnuli. Apostol Pavel tady ještě méně než jinde vypadá jako suverénní člověk, který všechno zvládne a má pravdu. Svým zvláštním způsobem, já se vám ani neomlouvám, může nás provokovat a urážet. A člověk může mít dojem, že on se chlubí toho, že prosadil to, svo, to svoje, když píše o potrestání člověka. Ale abychom se nemýlili. Nejde mu o to mít na konci pravdu. Dostáhnout trest svého protivníka a rehabilitaci druhého. Jde o to, aby církev jako celek byla schopná k pokání, ke změně. Abychom nehledali vinu vždy u těch druhých nebo u společného nepřítele. Abychom litovali svou vlastní vinu a odpustili vinu Hlavní cíl, který není klid v Korintě, nějakým způsobem uhlazit ten konflikt, ale cílem je pokoj, který si nemůžeme dát sami. A to je také cílem postní doby. Popeleční středa je smutný den, může být smutný, má být smutný. Včera bylo veselo v ulicích a hospodách, no, teď v době zrovna ne, ale dnes se vrátíme k realitě, a to není jenom realita koronavíra, vírus. 40 dnů zarmutku, není to moc? Ne, každá neděli mezi tím nás bude připomínat, přip, připomínat, v vzkříšení, to, že Bůh prolomil moc říchu a smrti, to patří i do postní doby. A no všem je to doba sebezpytování. Vtejme se, co vlastně brání pokání o nás, co nás povede k pokání. Pro každého z nás je to otázka i pro společenství sborů. Je to otázka. Vždyť Pavel mluvil do konkrétní situaci zboru, nejenom jednotlivcu. A k pokání patří ta nová šance, která nám Bůh dává. Chce stavět mosty, které toho druhého přesvědčí, že to není pozdě. Chce stavět mosty, které dokážou překlenout i propast smrti a říchů. A boží volání, které zaznívá právě v posliny době, je pozvání pro nás na novou cestu. Využívat 40 dnů ke kritickému a sebekritickému přemýšlení o cestě zboru, to patří do tohoto období, i když narazíme na věci, které nás, nám moc radosti Nedaj. Nehledejme vinu od těch druhých. Hledejme to, co nás může vést k nápravě. Opravit své vlastní představy k tomu nám může pomoct náš bratr, naši sestra. Nemusí to být vždycky apostol, to je důležité v Evangelické církvi, když máme zpovídat jeden druhému. Není na to potřeba nějaký hierarchický člověk. Jako zrcadlo nám pomáhá, pomáhá bratr nebo sestra jako zrcadlo lépe než zrcadlo. Může nás třeba vést k pokání. Jeden, druhý, to můžeme. A jak ten Pavel napsal svůj dopis, který se nebral z rvitky, tak to i my smíme, protože nám zbor poskytuje takový prostor volný, který není ohrožen nějakým zvenku. To tak má být. To má tak být, že se nerozkecává to, co druhým je svěžuje. Chce Bůh, abychom byli smutný? Bůh jistě. Chce, abychom litovali to, co je špatně v našem životě. Ale chce, abychom se dostali k němu zpověd Vyznání je vážná věc, ale vede k radosti. To, co bylo tma, už bude světlo. To je pozvání, která zaznívá v tomto období. Už někdo na nás čeká. Amen.